Egy rokonom. Egy szerettem. Mindenki valaki majdanekben. Majdanek, Treblinka, Belzek, Szobibor. Egyszer el kell fáradni valahol. Ha majdanekben, akkor majdanekben. Fújt a szél.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 Nem gondolom semmire többé. Varjak bólogattak a fűben, s mint egy gép, tovább lépegettem egy hétfő délelőtt, majd a